În fiecare sâmbătă de la ora 21 și în reluare miercuri de la ora 22, discutăm despre sexualitate maritală, o emisiune pentru cuplurile căsătorite care vor să-și îmbunătățească viața sexuală sau să afle răspunsuri la întrebări din domeniu. Vă spun, -am găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Dragi ascultători, în seara aceasta iarăși avem la dispoziție o jumătate de oră pentru a vorbi despre acest subiect atât de delicat în viața cuplurilor căsătorite și mai ales în viața cuplurilor căsătorite și care vor să-L urmeze pe Dumnezeu, care sunt creștini practicanți. În seara aceasta pornim mesajul, emisiunea noastră de la un mesaj al unei Doamne căsătorite de 11 ani, care ne scrie... Sunt căsătorită de 11 ani, <coughs> relațiile sexuale cu soțul meu nu pot să spun că au fost întotdeauna împlinitoare, dar parcă acum, mai mult ca niciodată, nu mă obțin satisfacție în aceste relații. Ce mă sfătuiți să fac? Am întrebat pe cineva și a spus că trebuie să suport, trebuie să îndur pentru că o femeie creștină nu este normal să se plângă de astfel de lucruri. Este corect să rămână așa sau ce aș putea face ca să îmbunătățesc? Se poate îmbunătăți ceva sau trebuie să rămânem în situația asta sau poate una mai rea pentru toată viața? Da, este un mesaj care nu-l aud prima dată. Am mai primit astfel de mesaje. În ședințele de consiliere sunt soții care se plâng de asemenea probleme. Și, dragii mei, am considerat oportun că este, se merită să oferim răspuns unei, unei astfel de solicitări, pentru că, fie că sunteți soții, fie că sunteți soți, s-ar putea să existe uh, situații de genul acesta în unele din relații, sau în anumite timpuri ale relației, în care sat, uh, relațiile sexuale să fie nesatisfăcătoare. După cum știți, după cum mă știți, militez pentru faptul că relațiile sexuale sunt o binecuvântare a Lui Dumnezeu și sunt destinate cuplurilor căsătorite. Și cred că cei căsătoriți uh, sunt cei mai drept să beneficieze de această binecuvântare. În, acest, uh, în această idee uh, voi susține întotdeauna pe oamenii care caută uh, satisfacție din relațiile sexuale, și nu voi fi de acord niciodată cu oamenii care fac sex doar pentru că uh, să se descarce sau doar pentru că trebuie să stea la dispoziția soțului sau a soției. Nu, relațiile sexuale trebuie să fie tocmai încununarea relației de dragoste pe care cei doi o au. Relațiile sexuale trebuie să fie tocmai uh, partea fericită a relației, partea împlinitoare, partea satisfăcătoare. De altfel, înțeleptul Solomon uh, spune la un moment dat într-un verset să gust să guști viața cu nevasta tinereții tale, că asta este singura bucurie pe care îi mijlocune cazul. Uh, consider că este o mare binecuvântare și consider pe cei care caută împlinire și satisfacție din relațiile sexuale, îi consider oameni care vor mai mult. Îi consider oameni care vor maximum dintr-o relație și îi consider oameni uh, care gândesc. De ce? Pentru că foarte multe căsnicii, în foarte multe căsnicii relațiile sexuale au loc... Uh, banal, anonim, doar ca să împlinească o anumită nevoie de descărcare și atât. E bine, relații sexuale nu sunt făcute doar pentru atât. Orice denaturare, ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie, consider că este fie din cauza lenei, fie din cauza neiubirii. În momentul în care nu-l iubești pe celălalt nu te interesează de el, nu te interesează de satisfacția lui, nu te interesează dacă i-a plăcut sau nu. Sau analizezi, vezi că s-ar putea să faci ceva mai mult s-ar putea face ceva în plus dar pentru că necesită anumite eforturi nu ești dispus să le faci și atunci, da, rămâi la un stadiu în care sexul este doar acea descărcare de o tensiune sexuală acumulată și nimic mai mult e bine, nu, nu pentru asta a făcut, a fost, a făcut Dumnezeu relațiile intime dacă citim scriptura, dacă citim cântarea cântărilor vom vedea că senzualitatea, sexualitatea în căsnicie ar trebui să fie prezente și ar trebui să aducă satisfacție. Așa că răspunsul pentru această doamnă s-ar putea să privească pe mai mulți din voi. Unii din voi s-ar putea să fiți în postura celui care are de ce se plânge, alții din voi s-ar putea să fiți în postura celor care descoperiți că ați putea face mai mult pentru partener sau parteneră și nu ați făcut. Uh, oricum, satisfacțiile sau insatisfacțiile, mai bine zis, în zona asta a sexualității pot, pot perturba întreaga viața a cuplului. De ce? Uh, Gândiți-vă să vă dau un exemplu practic, pentru că uh, astfel de cazuri nu sunt străine deloc. Uh, o soție, uh, sper, sper că nu mă înșel, 42 de ani avea, din care vreo 14 de, de căsnicie. A venit cu soțul ei la consiliere pentru că este isterică, este foarte nervoasă. Și soțul ei îi reproșa că mereu stă cu gura pe el și din discuție în discuție am ajuns la capitolul sexualitate. Este inevitabil când consiliez cuplul să nu ajungi acolo. Și pur și simplu, din dorința lor de a repara relația din cuplu, au ascultat sugestiile pe care le-am făcut și au avut relații intime de două ori pe săptămână. Vreau să vă spun că acea femeie care era foarte agitată, nervoasă și uh, se manifesta isteric uh, s-a schimbat extraordinar de mult în doar trei săptămâni. De ce? Pentru că nevoia aceasta sexuală este o nevoie reală și în momentul în care soțul are relații intime cu soția doar pentru el, adică doar până cât rezistă el și soția rămâne... Um, încordată, excitată și nu ajunge, nu are o finalitate, atunci cu siguranță se adună o anumită cantitate de tensiune. Gândiți-vă ce înseamnă să te excite cineva până la un prag și după aia să te lase. Să te excite din nou și după aia să te lase. Și iarăși, iarăși, iarăși. În timp aduni o grămadă de tensiune în tine. Bineînțeles că nu spun lucrul acesta ca să creadă cineva că sunt de acord, ca să descarci altfel tensiunea asta. Nu. Vreau să vă atrag atenția bărbaților în mod deosebit că în relațiile intime, întotdeauna și întotdeauna și întotdeauna are prioritate soția. Pentru că pentru bărbați nu e așa o mare problemă să ajungă la punctul final, întotdeauna va avea prioritate soția. Cazul acesta al doamnei care ne-a scris acest, acest e-mail este unul care se regăsește în multe case. Și uh, tocmai de la punctul acesta pornește. Uh, au contacte sexuale, soțul ajunge devreme la punctul culminant. după aceea își pierde interesul. Dragilor, uh, etapele astea sunt perfect normale. Nu este de condamnat niciun bărbat care uh, face asta. Uh, bărbații care rezistă peste 10 minute în raporturile sexuale de penetrare propriu-zisă sunt excepții. Uh, studiile sociologice arată că în medie un bărbat rezistă 5-7 minute dacă rizează 5-7 minute, acest timp este de obicei insuficient pentru a... Pentru, pentru femeie, pentru parteneră, pentru soție. Este total insuficient și în niciun caz sau în foarte puține cazuri, ca să nu exagerăm, în foarte puține cazuri în relațiile intime, femeia reușește să ajungă la orgasm în 7 minute. Așa că este nevoie de altceva. Este nevoie ca soțul să se ocupe înainte de penetrarea propusă, de soția lui, să o mângâie, să o excite, să-i vorbească așa cum îi place ei să audă, să o stimuleze cu mâna, să o mângâie, efectiv să facă tot ce este în putință ca fie că ea termină înaintea lui și ajunge la punctul final, fie că pot să termine aproximativ amândoi în același timp, dar nu este permis pentru un bărbat să-și pornească soția, el să ajungă în punctul final și ea să rămână așa. Este o lașitate, este o lipsă de politețe, este o lipsă de iubire până la urmă și este nevoie ca în relațiile intime amândoi să obțină satisfație. Bineînțeles că nu, puține cuplurile în care... Um, de fiecare dată în viața lor să ajungă amândoi la orgasm și să fie amândoi satisfăcuți. Se întâmplă, sunt și situații în care unul din ei nu ajunge. Astea nu sunt crime, sunt incidente, se mai întâmplă, dar... Atâta vreme cât soțul face mod de viață din asta, vine acasă, îi cere soției sale să aibă intimitate, se culcă cu ea, ajunge la orgasm în 5 minute, în 10 minute, eu știu cât ea, și după aia se culcă, consider că este un abuz asupra soției respective. De ce abuz? Pentru că, efectiv, este ca și cum ai pregăti unui om flămând o masă, o masă să miroase cărniță, tot felul de salate și ce mai place lui, stă în bucătărie cât îi prepari masa respectivă și îl pui să se uite la tine cum mănânci și lui nu îi dai. Pur și simplu așa văd situația, numai a un pic mai gravă, nu știu cum să explic mai să pun accentul pe aspectul acesta bărbați creștini bărbați care pretindeți să-L cunoașteți pe Dumnezeu, faceți cum știți mai bine, ca soția voastră întotdeauna să obțină satisfacție din relațiile intime și nu este de ajuns, ți-a plăcut o fost bine? Nu este de ajuns întrebarea asta nu este de ajuns. Trebuie să-ți cunoști partenera. De regulă, o soție te va minți. De ce? Ca să nu te jicnească. Îți dai seama ce ar însemna pentru tine să spună soția Nu, nu mi-a plăcut. Nu a fost de ajuns. Nu mai satisfăcut. Ar fi crimă pentru tine și atunci majoritatea femeilor ajung. Aleg să mintă Aici este de condamnat partea cealaltă. Nu minți niciodată. Oricât de durerea să ar fi, găsiți o metodă mai delicată, mai drăguță, prin care să comunicați partenerului insatisfacția pe care o aveți. Și acum ajung și la răspunsul pentru această doamnă, ce poate să facă ea într-o asemenea situație. Pentru că este foarte greu să o comunice asemenea stări de fapt partenerului de viață. Pentru un bărbat să-i spui, ok, bă, eu n-am simțit mare lucru de data asta, pur și simplu este foarte îi cade foarte rău. Însă consider că pentru buna funcționarea familiei cei doi trebuie să găsească modalitatea prin care să-și comunice și astfel de lucruri. Sunt multe modalități prin care poți să comunici astfel de lucruri ultima din ele fiind o confruntare directă. Dacă ați ascultat săptămâna aceasta, săptămâna trecută Radio Samaritanul, ați văzut că am avut tocmai emisiuni despre confruntare, cum se produce, cum trebuie să faci o confruntare Aia să fie corectă cu anumite adevăruri. E bine, ultima din ele este confruntarea directă. Adică îi spui direct omului, soțului tău, dragul meu, uite, te iubesc, te apreciez, îmi place, vreau să menținem relația, dar uite, hai să facem ceva, pentru că în capitolul sexualitate, pentru mine nu este de ajuns. Nu sunt satisfăcută de ceea ce se întâmplă. Hai să citim, hai să vedem cum putem să îmbunătățim, hai să mergem la cineva care știe domeniul acesta, la un specialist, ca să putem să sim relația noastră intimă. Până la punctul acesta, desigur, sunt altele. Sunt diferite aluzii și apropouri. Sunt diferite moduri de a aborda sexualitatea, adică o femeie care nu ajunge, care nu este satisfăcută pentru că bărbatul nu rezistă atât de mult în relația intimă, în penetrarea propriu-zisă, trebuie să folosească cât mai mult spațiul dinaintea penetrării propriu zise adică mângâieri, vorbe, vizualizări, pentru că și femei sunt care sunt sensibile la, la văz, nu doar bărbați, nu știu... Convorbirile pe care le aveți împreună Anticiparea momentului este foarte importantă Și pentru femei este una atu. Cine reușește să anticipeze momentul Adică să se gândească la relația intimă Înainte ca aceasta să se întâmple Înainte chiar de ca soțul să ajungă acasă, să se pregătească cumva mental este un avantaj foarte mare. Pentru că în momentul în care ajunge soțul acasă și este grăbit, ca de obicei, ceea ce nu încurajez, deci nu-i motivez pe bărbați în niciun fel să nu credeți asta. totuși fiind în minte, în creierul acelui om, acelei femei, lucrurile așezate oarecum, este un pas înainte. Este un pas înainte și, de regulă, este un pas ajutător foarte mare. Cum se poate spune soțului, asemenea, asemenea cum se pot comunica asemenea afirmații? Ei bine, unul din moduri este tocmai temperarea lui. Da, ok, năvălește pe tine, este năvalnic și mai știu eu, potolește-l. Ferește-te delicat din calea lui, transformă totul într-o joacă. Nu lăsa să te penetreze imediat. Sedul, joacă-te cu el, mângâi el, mângâindu-l pe el, efectiv ți ieșit și pe tine. Fă tot posibilul ca să amâni acel moment al penetrării. Transformând relațiile intime într-o într hârjoană, într-o joacă, spune tot Solomon, dacă nu mă înșel, fi îmbătat tot timpul de drăgălășeniile ei. E bine, o parteneră creativă, o parteneră care știe să se joace, să spunem între ghilimele la capitolul acesta, vă obține satisfacție și pentru ea și vă obține satisfacție și pentru soț. Să știți că soții care de obicei nevălesc pe soțiile lor și au un contact sexual rapid și termină rapid, nu obțin tot atâta satisfacție ca soții care își fac timp să mângâie, să vorbească, să asculte o piesă muzicală în timpul ăsta, să pună un fundal muzical, să rupă niște petale de flori și așa mai departe. Dacă excitația durează puțin, eliberarea e rapid, nu se întâmplă mare lucru decât pur și simplu o eliberare de o tensiune sexuală. În schimb, și soțul care este învățat de partenera sa, în cazul acesta, despre asta este vorba, pentru că soțul ajunge, trece peste toate etapele și ajunge la penetrarea, învățarea partenerului îi va da anumite satisfacții pe care în modul ăsta de funcționare a lui nu le are. Excitarea va fi mult mai puternică. Implicit, implicit, uh, satisfacția în urma actului sexual va fi mult mai mare. Deci, unul din moduri este tocmai acesta de a te juca, de a tachina, de a îl face să aștepte. Uh, poți să-i spui, nu așa repede, uh, stai că vreau și asta, stai că vreau și asta, mângâie-mă pe spate, sau uh, sărută-mă, sau, în fine, tot felul de, uh, să spunem, că nu sunt Șmecherii sunt tot felul de, de, de joculețe, să le numim așa, care sunt venite să îmbunătățească ceea ce se întâmplă în dormitor. Un alt lucru sau un alt mod de a confrunta o astfel de persoană cu realitatea să-i spui partenerului că nu ești satisfăcută din punct de vedere sexual este, fac apel iarăși la emisiunile pe care le-am le avut live lunea asta și luna trecută, este să-l confrunți cu ajutorul unei povești. Ei bine, asta este metoda mea preferată de confruntare, în momentul în care vreau să confrunt pe cineva. Îi spun o poveste sau îi spun despre un caz. Iau mă, ce se întâmplă în familia cutare. Bine, nu vorbim despre o familie reală. Sau, i uite ce întâmplare am citit eu pe internet. Pui toată povestea respectivă într-o formă în care celălalt să înțeleagă că este vorba despre el la o adică, dar să nu-l jicnești. Câteodată și povestirile pot să fie dureroase. Fac apel la exemplul lui David cu Nathan. David curvește cu Bathsheba, îl trimite în luptă pe Urie, pe soțul ei, ca acesta să moară. Vine omul lui Dumnezeu și îi spune o poveste despre un bogat care avea o turmă de oi Uh, turme foarte mari de oi, spune și un sărac care avea doar o mielușia. Și bogatului vine cineva la masă și trimite să-i se să iau aia săracului, să o taie, să mănânce acel bogat, acel bun safir, sau să o ia acasă, nu mai știu cum era Isaac. Uh, și îi spune Nathan po uh, povestea asta lui David și David se înfurie la culme și spune, jur că-i vrednic de, de uh, moarte omul acela, trebuie să plătească omul acela. Atât de... Uh, uh, Tare a fost indignat de ceea ce s-a întâmplat. Și apoi Nathan îi spune, tu ești omul acela. Adică, cauți prin acea poveste să stârnești în el uh, realitatea situației, să-i spui despre un bărbat care, uite, așa procedează cu soția lui, sau povestile, povestirile pot să fie multe, uh, și... În același timp, acea poveste să producă o rezonanță în el și, la urmă, să, să poată să concluzioneze că are și el de făcut ceva. Aici trebuie multă înțelepciune, dar nu mă îndoiesc de asta. Femeile creștine au, au, au capacitatea asta de a-și cunoaște bărbații și de a spune povești. Și cred că să pui minte la contribuție într-un domeniu de genul acesta este o mare binecuvântare. Deci o a doua metodă este aceasta, să confrunți cu ajutorul unei povești, să-i spui despre, să citești, uite, hai să citesc un articol, tot în categoria să o, o, o introduc, hai să citești citesc un articol și găsești un articol care să te avantajeze. Găsești un articol pe un, un site, știu pe o revistă, pe ceva și citești acel articol, așa, așa, așa, așa și până la urmă soțul tău va, va concluziona sau va trage concluzia că poate să facă mai mult. Asta este una din metode. Uneori merg, alteori nu merg. Dacă știi, dacă ești un povestitor bun și dacă plănuiești bine povestea, de regulă ar trebui să meargă. Cel mai bine din 90 de 90% de cazuri ar trebui să meargă. Dar să spunem că nu ești o povestitoare excelentă, și nici măcar nu ai stat să te gândești foarte mult la povestea respectivă și n-ai reușit. Ce șanse, ce variante îți mai rămân? O altă variantă care rămâne, spuneam la început, este confruntarea directă. Să-i spui soțului tău, dragul meu, uite, te apreciez, uh, vreau relația asta, îmi, îmi dau seama că Dumnezeu ne-a pus în relația asta, suntem făcuți unul pentru altul, uite, eu mă străduiesc în permanență să-ți ofer satisfacție, să, să fac ceea ce-ți place ție în relațiile intime, dar am nevoie ca și tu să faci pentru mine ceea ce îmi place. Am nevoie să, uite, mi-ar place asta, sau mi-ar place să dureze mai mult, sau mi-ar place să amânăm puțin momentul încă din care începem uh, uh, relația propriu-zisă, cu cu mi-ar place să aprinde o lumânare parfumată, mi-ar place să fie o melodie în fundal, mi-ar place să-mi vorbești într-un anumit fel. Și în felul acesta, confruntându-l direct, a, va trebui să suporte o anumită cantitate de durere. Îi spui că îi înțelegi jena, înțelegi rușinea, îi înțelegi dezamăgirea, a, dar este singura metodă prin care poți să-i transmiți informația aceasta, și îi dai și un timp. Trebuie să te asiguri că ai un timp în care el să procesezi această imagine, această informație. Îmi cer scuze. Informația aceasta se procesează greu pentru că este o informație care te ia prin surprindere și te cam zăpăcește ca bărbat. Probabil va trece un timp de o săptămână-două în care relațiile intime nu se vor desfășura. Dar în mintea lui va exista ulterior dorința aceasta de a, fi, de a avea grijă. De a fi mai grijuliu. Mai mult, Uh, există anumite semne care n-ar trebui să apară în relație. Unul din ele este să-ți minți soțul că a fost bine. Dragi soții, nu faceți greșeala asta niciodată uh, pentru că este în dezavantajul vostru și în dezavantajul relației voastre. Multe soții care vin la consiliere spun, eu mimez orgasmul. Mă fac că place. Altele spun mă fac că-mi place, lasă termine și după ce adorme uh, mă fac singură. Acum, judecați voi dacă este uh, în avantajul vostru uh, ca să țineți bărbatul într-o asemenea înșelăciune. El crede că e super bărbat. Dacă a reușit să te facă așa de repede, uh, uh, e avantajos pentru orice bărbat să, să știi că ai reușit să ți-a soția la orgasm în 10 minute sau în 5 minute. Uh, dar asta este o mare minciună. Nu știu cine poate crede. Dar, uh, în felul ăsta, el crede că este un fel de tarzan în regile junglei pentru că reușește chestia asta. Și știi, cine e vinovat aici? Bineînțeles că este și el că crede o astfel de minciună. Dar dumneavoastră care spuneți minciun sunteți vinovat. De ce? Nu, dragilor, în momentul în care este împlinire și satisfacție, arătați asta. În momentul în care nu este, nu este. Pur și simplu nu este. Nu trebuie să mințiți ca a fost. Minciuna este tot minciună și în sectorul acesta al vieții. Să nu credeți că îmbunătăți relația voastră de cuplu dacă mințiți la capitolul ăsta. În niciun caz. Este în paguba voastră pentru că cu timpul soțul nici nu va mai pune problema. El știe că în 5 minute te aduce la orgasm nu-și va mai pune problema să te împlinească și pe tine. Și, într-un fel, ăsta e creangă de sub picioare de una singură. Nu, nu mințiți. Nu mințiți la capitolul acesta, este un aspect care nu ar trebui să apară uh, sub nicio formă. Un alt lucru care nu ar trebui să apară în relațiile între soții credincioși, în relațiile intime între soții credincioși, și care, din păcate, se cam vede, uh, este folosirea relațiilor sexuale pentru a obține anumite bunuri satisfacții atunci soția nu mai pune așa de mare accent pe plăcere, pentru că scopul ei este ca soțul să aibă plăcere și dacă el are plăcere, atunci obține avantajul respectiv. Avantajul respectiv fiind considerat mai valoros de soție decât satisfacția sexuală în sine. În acest mod, sexul devine o metodă de plată și niciodată nu vei mai obține satisfacție din relațiile intime sau foarte rar vei obține satisfacții, că de fapt tu vei obține anumite, nu știu, haine, bani, anumite avantaje. Nu faceți un asemenea lucru, Relațiile sexuale sunt pentru a arăta iubire și dragoste și în niciun caz nu sunt pentru a dobândi anumite bunuri. Dacă vreți să dobândiți anumite bunuri, vă încadrați la o altă categorie. Îmi cer scuze că spun afirmația asta, dar folosirea sexului pentru a, dovedi, pentru a dobândi bunuri sau bani se numește altfel decât relații intime între soții creștini. Consider că o discuție între soți cu privire la dorințele pe care le au... Pentru anumite haine, pentru anumite papuci, pentru anumite nu știu, ă, ieșiri din oraș, excursii și așa mai departe, trebuie să fie cinstite de la egal la egal. Uite, dragul meu, asta îmi doresc, aș vrea să am asta ce zici, putem anul ăsta, reușim să să putem, ne permitem lucrul acesta. Cred că este, mai, este cea mai corectă variantă și nici de cum varianta să vă cumpărați anumite produse plătind cu sex. Este josnic și, de fapt, voi singure vă înrositi și vă vindeți. Și pentru bărbați nu trebuie mult ca să prindă ideea și mai ales dacă au ceva bănuți, vă vor folosi ca pe niște obiecte. Ca să-și descarce anumite tensiune, ba chiar vor îndrăzni să vă ceară anumite lucruri mai josnice, mai reprobabile. De ce? Pentru că știe că v-ați vândut și sunteți al lui și pentru bani faceți orice. Nu faceți lucrul acesta. Nu sunteți o marfă, nu sunteți un obiect. Îmi pare rău pentru bărbații care își consideră soțiile sau femeia, în general, obiecte. Și știu că, în general, vine din pornografie toată treaba asta. Dar, dar, de foarte multe ori, sau în 70-80% din cazuri, femeia este de acord să se transforme în obiect. Și lucrul acesta este ciudat pentru mine. Nu acceptat așa ceva. Nu vă vindeți sexual pentru diferite bunuri sau pentru bani. Pentru că, în felul acesta, relația intimă dintre voi nu va fi ceea ce a planificat Dumnezeu să fie. Nu va fi acea unire sinceră, caldă, acea dăruire completă unul altuia acel mod de a declara la cel mai înalt nivel că vă iubiți. Va fi un schimb comercial și atât. Ce vreți din relațiile voastre intime? Vreți ca soțul vostru să vă iubească pentru bani? Să nu faceți asta. Una peste alta... Relațiile intime trebuie să fie o binecuvântare. Dacă nu sunt o binecuvântare, dacă nu sunt o plăcere în familia voastră, trebuie să faceți ceva. Și trebuie să faceți ceva repede. Pentru ca lucrul acesta să se îndrepte. Nu este normal ca soția să rămână neîmplinită din punct de vedere sexual. Este acceptabil când se întâmplă o dată de două, de trei ori pe an. Dar în momentul în care acesta este un mod de viață, nu este normal și o asemenea situație nu trebuie lăsată așa. Gândiți-vă ce se întâmplă cu astfel de femei sau cu un astfel de bărbat, pentru că situația este în ambele sensuri, dar la bărbat se întâmplă mai puțin. Ce se întâmplă cu astfel de oameni în momentul în care vine cineva și îi spitește? Bineînțeles că nu e vinovat cel care nu l-a împlinit sexual. El este vinovat dacă ia decizia să iasă în afara căsnicii ei. Dar, dar, dacă ține de noi, dacă putem să facem celui de lângă noi bine, să se simtă bine, să fie satisfăcut, de ce să nu facem? De ce să lăsăm să aibă bătălie atât de mare în momentul în care este se Când am putea, prin aportul nostru, să îi oferim satisfacția de care are nevoie și nici măcar să nu mai intereseze uh, alte discuții sau alte persoane. Dumnezeu să vă dea înțelepciunea, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei, să comunicați cu partenerii voștri foarte bine și întotdeauna să spuneți adevărul. Fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei. Și în ceea ce privește relațiile intime să spuneți adevărul. Și în felul acesta sunt convins că relațiile vor funcționa mai bine. Sunt convins că intimitatea din familie va fi o adevărată satisfacție și o adevărată binecuvântare a Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu relații sexuale împlinitoare. E să vă facă uh, căsniciile un colt de rai și uh, să vă dea capacitatea să comunicați foarte bine unii cu ceilalți. Până data viitoare, iubiți-vă frumos, nu uitați! aveți la dispoziție adresa de mail teoarondradiosamaritanul.ro ca să-mi trimiteți întrebări pentru această emisiune. Mă, mă angajez să mă documentez, să caut răspunsuri cele mai potrivite pentru întrebările pe care le trimiteți. Nu vă voi difuza numele, puteți să-mi trimiteți întrebările în anonimat, nu e nicio problemă. Dacă vreți să nu trimiteți pe adresa voastră personală, folosiți contactul, pagina de contact de pe Radio Este o pagină de contact, scrieți acolo un adres, o adresă de mail falsă altfel nu vă las să trimiteți mail-ul și trimiteți o întrebare, spuneți pentru emisiunea emisiune de maritală și îmi trimiteți întrebarea și noi o vom aborda în această emisiune. Un timp bun în continuare vă doresc, este uh, sâmbătă seara, este ora de difuzare acestei emisiuni, uh, fie ca uh, noaptea care va veni să fie una uh, odihnitoare și frumoasă și nu uitați, repet iarăși, iubiți-vă frumos și prețuiți-vă unul pe celălalt. La revedere!